Бачила. Вежа означала для неї житло людини, вказуючи на наявність води і, можливо, їжу. Якщо вежа була покинутим реліктом минулої епохи, вона навряд чи знайде там їжу, але все ще залишався шанс, що там може бути вода. Якщо вона населена, тоді її підхід має бути обережним, бо лише ворогів можна очікувати в такій далекій землі». Тара з Гелію знала, що вона має бути далеко від міст близнюків імперії її діда, але якби вона здогадалася, хоча б у межах тисячі хаадів від реальності, вона була б приголомшена усвідомленням цілковитої безнадійності свого стану. Тримаючи апарат низько, оскільки балони плавучості ще були цілі, дівчина ковзала над землею, поки легкий вітер не відніс її до схилу останнього пагорба, що відділяв її від споруди, яку вона вважала зведеною людиною вежею. Тут вона посадила літальний апарат на землю серед декількох низькорослих дерев і, затягнувши його під одне з них, де він міг бути хоч трохи прихований від апаратів, що пролітають зверху, вона закріпила його і вирушила на розвідку. Як і більшість жінок її класу, вона була озброєна лише одним тонким клинком, тож у такій надзвичайній ситуації, як зараз, вона повинна була покладатися майже виключно на свою кмітливість, щоб залишатися непоміченою ворогами. З надзвичайною обережністю вона крадькома пробиралася до вершини пагорба, використовуючи кожен природний захист, який пропонував ландшафт, щоб приховати своє наближення від можливих спостерігачів попереду, водночас миттєво кидаючи швидкі погляди назад, щоб її не захопили зненацька з того боку. Нарешті вона дісталася вершини, де, сховавшись за низьким кущем, могла побачити, що лежить далі. Під нею розкинулася прекрасна долина, оточена невисокими пагорбами. По всій долині розкидані численні круглі вежі з куполоподібними дахами, кожна з яких оточена кам'яною стіною, що обгороджує кілька акрів землі. Долина здавалася дуже доглянутою. На протилежному боці пагорба, прямо під нею, стояла вежа з огорожею. Саме дах цієї вежі спочатку привернув її увагу. Вона здавалася ідентичною за конструкцією тим, що знаходилися далі в долині. Висока, обштукатурена стіна масивної конструкції, що оточувала вежу такої ж конструкції, на сірій поверхні якої яскравими кольорами був намальований дивний символ. Вежі були близько 40 софадів у діаметрі, приблизно 40 земних футів, і 60 у висоту до основи купола. Людині із землі вони б одразу нагадали силоси, в яких фермери зберігають силос для своїх стад. Але більш пильний огляд, що виявляв випадкові бійниці разом із дивною конструкцією куполів, змінив би таке уявлення. Тара з геліуму побачила, що куполи, здавалося, були облицьовані незліченними призмами зі скла, ті, що були відкриті для сонця, що заходило настільки чудово, що раптово нагадали їй про пишне вбрання Гахана з Гатолу. Подумавши про цього чоловіка, вона сердито похитала головою і обережно просунулася на фут чи два вперед, щоб отримати менш закритий вид на найближчу вежу та її огорожу. Коли Тарас Геліуму подивилася вниз у загін, що оточував найближчу вежу, її брови на мить здивовано насупилися, а потім її очі широко розкрилися у виразі недовірства, змішаного з жахом, бо вона побачила два десятки людських тіл, оголених і безголовних. Довгу мить вона дивилася, затамувавши подих, не вірячи власним очам, що ці жахливі істоти рухаються і живуть. Вона бачила, як вони повзають навкілишки один по одному, шукаючи щось пальцями. І вона бачила деяких з них біля жолобів, які, здавалося, шукали інші, і ті, що були біля жолобів, брали щось із цих посудин і, очевидно, клали це в отвір, де мала бути їхня шия». Вони були недалеко від неї, вона могла їх чітко бачити, і вона бачила, що це тіла чоловіків і жінок, і що вони були чудово пропорційні, і що їхня шкіра була схожа на її. Спочатку вона подумала, що дивиться на бойню, і що тіла, щойно обезголовнені, рухаються під впливом м'язової реакції. Але згодом вона зрозуміла, що це їхній нормальний стан. Жах від них зачарував її – так що вона ледь могла відірвати від них очей. З їхніх намацуючих рук було очевидно, що вони сліпі, а їхні мляві рухи свідчили про рудиментарну нервову систему і відповідний крихітний мозок. Дівчина дивувалася, як вони виживають, бо вона не могла, навіть за найбурхлифішою уявою, уявити цих недосконалих істот розумними землеробами. Але те, що ґрунт у долині оброблявся, було очевидно, і те, що ці істоти мали їжу, було так само очевидно. Але хто обробляв ґрунт? Хто утримував і годував ці нещасні істоти і з якою метою? Це була загадка, яка перевищувала її можливості дедукції. Вигляд їжі знову пробудив усвідомлення її власного гризучого голоду і спраги, що пересушувала її горло. Вона бачила і їжу, і воду в межах огорожі, але чи наважиться вона увійти, навіть якщо знайде спосіб проникнути. Вона сумнівалася в цьому, оскільки сама думка про можливий контакт із цими моторошними істотами викликала тремтіння в усьому її тілі. Потім її погляд знову поблукав долиною, поки нарешті не вихопив те, що здавалося крихітним струмком, що протікав через центр сільськогосподарських угідь – дивне видовище на барсумі. Ах, якби це була вода, тоді вона могла б сподіватися з реальною надією, бо поля дали б їй харчування, яке вона могла б здобувати вночі, а вдень ховалася б серед навколишніх пагорбів. І колись, так, колись вона знала: прийдуть шукачі, бо Джон Картер, воєначальник Барсуму, ніколи не припинить пошуки своєї дочки, поки кожен квадратний хат планети не буде прочесаний знову і знову. Вона знала його і знала воїнів Геліуму, і тому знала, що якщо їй вдасться уникнути шкоди, поки вони не прийдуть, вони дійсно прийдуть врешті-решт. Їй доведеться чекати до темряви, перш ніж наважитися вирушити в долину, і тим часом вона вирішила знайти безпечне місце поблизу, де вона могла б бути більш-менш захищеною від диких звірів. Можливо, цей район був вільний від хижаків, але ніколи не можна бути впевненим у чужій землі». Коли вона збиралася відійти за вершину пагорба, її увагу знову привернула огорожа внизу. З вежі вийшли дві постаті. Їхні прекрасні тіла здавалися ідентичними тілам безголовим істотам серед яких вони рухалися, але новоприбулі не були безголовими. На їхніх плечах були голови, які здавалися людськими, але дівчина інтуїтивно відчувала, що вони не людські. Вони були трохи занадто далеко, щоб вона могла їх чітко розгледіти у згасаючому світлі згасаючого дня, але вона знала, що вони занадто великі, вони були непропорційні до ідеально-пропорційних тіл, і вони були плескаті за формою. Вона бачила, що чоловіки носили якусь упряж, до якої були підвішені звичайні довгі і короткий мечі барсуміанського воїна, і що на їхніх коротких шиях були масивні шкіряні нашийники, вирізані так, щоб щільно прилягати до плечей і до нижньої частини голови. Їхні риси обличчя ледь розрізнялися, але в них відчувалася гротескність, яка викликала в неї почуття відрази. Двоє несли довгу мотузку, до якої були прикріплені, на відстані приблизно двох софадів одна від одної. Те, що вона пізніше здогадалася, були легкі кайдани. Бо вона бачила, як воїни ходили серед бідних створінь в загоні, і приблизно на праве зап'ястя кожного вони прикріплювали одні з кайданів. Коли всі були таким чином прикріплені до мотузки, один з воїнів почав тягнути і смикати за вільний кінець, ніби намагаючись затягнути безголову компанію до вежі, тоді як інший ходив серед них з довгим легким батогом, яким шмагав їх по голій шкірі. Повільно, тупо істоти піднялися на ноги, і між тяганиною воїна спереду і шмаганням того, що позаду, безнадійний натовп був нарешті загнаний у вежу. Тара з геліуму здригнулася, коли відвернулася. Що це за істоти? Раптом настала ніч. Барсуміанський день закінчився, а потім короткий період сутінків, який робить перехід від денного світла до темряви, майже таким же раптовим, як вимкнення електричного світла, і Тара з геліуму не знайшла притулку. Але, можливо, не було звірів, яких варто боятися, або швидше уникати. Тарі з геліуму не подобалося слово «страх». Однак вона була правда, якби на її маленькому літаючому апараті була хоча б дуже маленька каюта, але каюти не було. Внутрішній простір корпусу був повністю зайнятий балонами плавучості. Ах, вона придумала, як нерозумно з її боку не подумати про це раніше. Вона могла б пришвартувати апарат до дерева, під яким він стояв, і дозволити йому піднятися на довжину мотузки». Прив'язана до кільц на палубі, вона була б у безпеці від будь-якого блукаючого хижака, який випадково з'явиться. Вранці вона могла б знову опуститися на землю, перш ніж апарат буде виявлено. Коли Тара з гелію переповзла через гребінь пагорба вниз до долини, її присутність була прихована темлявою ночі від погляду випадкового спостерігача, який міг би тинятися біля вікна у сусідній вежі. Клурос, дальший місяць, тільки-но піднімався над горизонтом, щоб розпочати свою неквапливу подорож небесами. Через 8 зодів, трохи більше 19,5 земних годин, і за цей час Турія, його жвава пара, двічі облетить планету і буде більше, ніж на півдорозі до третього обльоту. Вона щойно зайшла. Мене більше трьох з половиною годин, перш ніж вона вилетить над протилежним горизонтом, щоб стрімко і низько пронестися над ликом згасаючої планети. Під час цієї тимчасової відсутності божевільного місяця Тара з Гелію сподівалася знайти їжу та воду і знову потрапити в безпечне місце на палубі свого літака. Вона навпомачки пробиралася крізь темряву, тримаючись якомога далі від вежі та її огорожі. Часом вона спотикалася, адже в довгих тінях, що їх кидали об'єкти Клуроса, все було гротескно спотворене, хоча світла від Місяця все ще було недостатньо, щоб їй допомогти. Та, власне, вона й не хотіла світла. Вона могла знайти струмок у темряві, просто спускаючись униз, поки не наткнеться на нього. І вона бачила, що по всій долині ростуть плодючі дерева та багато посімів, тож вона пройде повз їжу в достатку, перш ніж дістанеться струмка. Якби місяць ясніше показував їй дорогу і таким чином рятував від випадкових падінь, він також ясніше показав би її дивним мешканцям веж, а цього, звісно, не можна було допустити. Якби вона могла почекати до наступної ночі, умови були б кращими, оскільки Клурос взагалі не з'явився б на небі, і тому за відсутності Турії запанувала б цілковита темрява. Але муки з Праги та гризота голоду більше не могли витримати, коли їжа та питво були в полі зору, і тому вона вирішила ризикнути бути виявленою, аніж страждати довше. Вдало минувши найближчу вежу, вона рухалася так швидко, як вважала безпечним, обираючи шлях, де це можливо, щоб скористатися тінню дерев, які росли час від часу, і водночас знайти ті, що приносили плоди. В останньому їй майже відразу посміхнулася вдача, адже саме третє дерево, під яким вона зупинилася, було обтяжене стиглими плодами. Ніколи подумала Тара з гелію ніщо настільки смачне не потрапляло їй на піднебіння, і все ж це було не що інше, як майже несмачна уса, яку вважають смачною лише після приготування та додавання великої кількості спецій. Вона легко росте з невеликим зрошенням, а дерева рясно плодоносять. Плід, який має високу харчову цінність, є одним з основних продуктів харчування менш забезпечених верств населення, а через свою дешевизну та поживну цінність є одним з основних раціонів як армії, так і флоту на Барсумі, використання, яке принесло йому марсіанське прізвисько, яке вільно перекладене англійською, звучало б як «бойова картопля». Дівчина була достатньо мудрою, щоб їсти помірно, але наповнила кишеню плодами, перш ніж продовжити свій шлях. Вона пройшла повз дві вежі, перш ніж нарешті дісталася струмка. І тут знову була поміркованою, пила мало і дуже повільно, задовольняючись лише частим полосканням рота і обмиванням обличчя рук і ніг. І навіть попри те, що ніч була холодною, як марсіанські ночі, відчуття свіжості більш ніж компенсувало фізичний дискомфорт від низької температури. Взувши сандалі, вона пошукала серед рослинності біля струмка будь-які їстівні ягоди або бульби, які могли бути там посаджені, і знайшла пару видів, які можна було їсти сирими. Ними вона замінила частину уса в своїй кишені, не тільки щоб забезпечити різноманітність, але й тому, що вони здалися їй смачнішими. Час від часу вона поверталася до струмка, щоб попити, але щоразу помірно. Її очі та вуха завжди були на поготові, щоб помітити перші ознаки небезпеки, але вона не бачила і не чула нічого, що могло б її потурбувати. І незабаром наблизився час, коли вона відчула, що мусить повернутися до свого літака, щоб її не застало викривальне світло низько схиленої турії. Вона боялася покидати воду, бо знала, що її мучитиме сильна спрага, перш ніж вона зможе знову прийти до струмка. Якби тільки у неї була якась невеличка посудина, в якій можна було б носити воду, навіть невелика кількість допомогла б їй протриматися до наступної ночі. Але у неї нічого не було, і тому вона повинна була задовольнятися, як могла, соками фруктів і бульб, які вона зібрала. Після останнього ковтка з потоку, найдовшого і найглибшого, який вона собі дозволила, вона піднялася, щоб повернутися до пагорбів, але навіть коли вона це робила, вона раптово напружилася від перечуття. Що це було? Вона могла б заприсягтися, що бачила, як щось рухається в тінях під деревом неподалік. Довгу хвилину дівчина не рухалася, ледь дихала. Її очі залишалися прикутими до густих тіней під деревом, її вуха напружено вслухалися в тишу ночі. Низьке стогін долинав з пагорбів, де був захований її літун. Вона добре знала цей дивний звук полювання банту. І великий хижак лежав прямо на її шляху. Але він був не так близько, як ця інша істота, що ховалася там, у тінях, зовсім неподалік. Що це було? Саме напруга невизначеності найбільше тяжіла над нею. Якби вона знала природу істоти, що ховається там, половина її загрози зникла б. Вона швидко озирнулася навкруги в пошуках якогось притулку, якщо істота виявиться небезпечною. Знову з пагорбів долинуло стогнання, але цього разу ближче. Майже одразу ж йому відповіли з протилежного боку долини, позаду неї, а потім з далеку праворуч від неї і двічі ліворуч. Її погляд знайшов дерево зовсім поруч. Повільно, не відриваючи очей від тіней того іншого дерева, вона рушила до навислих гілок, які могли б дати їй притулок у разі потреби. І при її першому русі з місця, за яким вона спостерігала, вирвалося низьке гарчання, і вона почула раптовий рух великого тіла. Одночасно істота вискочила на місячне світло, кинувшись на неї в повній атаці. Хвіст стерчить, крихітні вуха притиснуті, величезна паща з численними рядами гострих і потужних іклів уже роз'явлена на здобич. Її десять ніг несуть її вперед великими стрибками, і тепер з горла звіра вирвався жахливий рик, яким він намагається паралізувати свою здобич. Це був бант, великий, гривастий лев Барсума. Тара з геліуму побачила, що він наближається, і стрибнула до дерева, до якого вона рухалася, і банд усвідомив її намір і подвоїв свою швидкість. Як його жахливий рик розбудив відлуння в пагорбах, так само він розбудив відлуння в долині. Але ці відлуння йшли з живих горл інших його родичів, аж поки дівчині не здалося, що доля кинула її в саму гущу незліченної кількості цих диких звілів. Майже неймовірна швидкість атакуючого банта, і добре, що дівчину не спіймали далі на відкритому просторі. Вона була на волосіні від загибелі, бо коли вона спритно перестрибнула на нижні гілки, істота, яка переслідувала її, врізалася в листя майже на неї, коли підстрибнула, щоб схопити її. Лише поєднання удачі та спритністі врятувало її. Міцна гілка відбила хижі кігті хижака, але виклик був настільки близьким, що гігантське передпліччя зачепило її тіло в ту мить, коли вона видряпалася на вищі гілки. Збентежений банд дав волю своїй люті та розчаруванню в серії «жахливих риків», від яких здригалася земля, і до них додалися рики, гарчання та стогони його товаришів, що наближалися з усіх боків, сподіваючись відібрати у нього хитрістю чи силою все, що тільки можна з його здобучі. І ось він гарчаче повернувся до них, коли вони оточили дерево, а дівчина, притулившись у розвиленні над ними, дивилася вниз на худих, жовтих чудовиськ, що безшумно ходили колами навколо неї. Тепер вона дивувалася дивній долі, яка дозволила їй зійти так далеко в долину вночі неушкодженою, але ще більше вона дивувалася, як їй повернутися на пагорби. Вона знала, що не наважиться ризикнути вночі, і здогадувалася, що вдень їй можуть загрожувати ще більші небезпеки. Залежати від цієї долини в плані їжі, як вона тепер бачила, було неможливо, оскільки банти не дозволили б їй дістатися до їжі та води вночі, а мешканці Веж безсумнівно унеможливили б для неї пошуки їжі в день. Було лише одне вирішення її труднощів – повернутися до свого літака і молитися, щоб вітер заніс її до якоїсь менш жахливої землі. Але коли вона зможе повернутися до літака, банти не подавали жодних ознак того, що відмовляються від неї. І навіть якщо вони зникнуть з поля зору, чи наважиться вона ризикнути, вона сумнівалася в цьому. Її становище здавалося справді безнадійним, і воно було таким – розділ 4. Полонена. Коли Турія, швидка гончиця ночі, знову вистрелила в небо, картина змінилася. Немов за помахом чарівної палички, новий аспект упав на обличчя природи. Наче в одну мить тебе перенесли з однієї планети на іншу. Це було віковічне диво марсіанських ночей, яке завжди нове, навіть для марсіан. Два місяці сяють на небесах, де тільки що був один. Суперечливі, швидкомінливі тіні, що змінювали самі пагурби. Далекий Клурос, величний, величавий, майже нерухомий, проливає своє стабільне світло на світ внизу. Турія – велика і славна куля, що швидко проноситься склепінням синьо-чорної ночі, так низько, що, здається, ніби вона торкається пагорбів. Розкішне видовище, яке тримало дівчину під чарами свого зачарування, як завжди було і завжди буде. «Ах, Турія, шалена королево небес!» – прошепотіла Тарас Геліуму. Пагорби проходять урочистою процесією. Їхні лона піднімаються і опускаються. Дерева рухаються в неспокійних колах. Маленькі трави описують свої маленькі дуги. І все є рухом, неспокійним, таємничим рухом без звуку, поки Турія проходить. Дівчина зітхнула і знову опустила погляд на суворі реалії внизу. Не було ніякої таємниці у величезних бандах. Той, хто її виявив, причаївся там, голодно дивлячись на неї. Більшість інших побродили в пошуках іншої здобичі, але дехто залишився, сподіваючись все ж таки встромити своє ікла в тем'яке тіло. Ніч минала. Знову Турія покинула небеса своєму лорду і господарю, поспішаючи на побачення з сонцем в інших небесах. Але єдиний банд нетерпляче чекав під деревом, яке давало притулок тарі з геліуму. Інші пішли, але їхні ревіння, гарчання і стогони гриміли або гуркотіли, або доносилися до неї зблизька і здалеку. Яку здобич вони знайшли в цій маленькій долині? Тут має бути щось, що вони звикли тут знаходити, що їх приваблює в такій великій кількості. Дівчина задавалася питанням, що це може бути? Яка довга ніч? Оніміла, змерзла й виснажена, Тарас Гелію в розпачі чіплялася за дерево, бо одного разу задрімала й ледь не впала. Надія в її хороброму маленькому серці згасала, скільки ще вона зможе витримати. Вона поставила собі це питання, а потім, хоробро хитнувши головою, розправила плечі. Я ще жива, вимовила вона вголос. Банд звів погляд і загарчав. Знову прийшла Турія, і через деякий час велике сонце, полум'яний коханець, що переслідує бажання свого серця. А Клурос, холодний чоловік, продовжував свій безтурботний шлях, такий же спокійний, як і раніше, коли його дім був осквернений цим палким лотаріо. І ось сонце та обидва місяці пливли разом по небу, додаючи своїх далеких таємниць, щоб зробити марсіанський світанок моторошним. Тара з гелією дивилася на прекрасну долину, що розкинулася з усіх боків. Вона була багатою і красивою, але навіть коли вона дивилася на неї, її проймав дрож, бо їй уявлялися ті безголові істоти, які ховали вежі та стіни. Ті вдень, а банти вночі. Чи варто дивуватися, що її проймав дрож? Зі сходом сонця великий барсумійський лев підвівся. Він кинув сердитий погляд на дівчину, що була над ним, видав погрозливе гарчання і пошкутил гавдопагорбів. Дівчина спостерігала за ним і побачила, що він тримається якомога далі від веж і не зводить очей з жодної з них, поки проходив повз. Очевидно, мешканці навчили цих диких істот поважати їх. Незабаром він зник з поля зору у вузькій ущелені і в жодному напрямку, який вона могла бачити, більше нікого не було. На мить, принаймні, пейзаж був безлюдним. Дівчина замислилася, чи наважиться вона спробувати повернутися до пагорбів і свого літака. Вона боялася приходу робітників на поля, бо була впевнена, що вони прийдуть. Її лякали обезголовлені тіла, і вона запитувала себе, чи вийдуть ці істоти в поля і чи будуть працювати. Вона подивилася в бік найближчої вежі. Там не було жодних ознак життя». Долина лежала тихою і безлюдною. Вона обережно спустилася на землю. Її м'язи були затерплі, і кожен рух приносив біль. Зупинившись на мить, щоб знову напитися з потоку, вона відчула себе освіженою, а потім без зволікань повернула до пагорбів. Здавалося, що єдиний план – подолати відстань якомога швидше. Дерева більше не пропонували укриття, тому вона не збивалася зі шляху, щоб бути біля них. Пагорби здавалися дуже далекими. Напередодні ввечері вона не думала, що пройшла так далеко. Насправді, це було не так вже й далеко. Але тепер, коли потрібно було пройти повз три вежі при денному світлі, відстань здавалася справді великою. Друга вежа лежала майже прямо на її шляху. Зробити обхід не зменшило б шансів на виявлення, а лише подовжило б період її небезпеки. І тому вона проклала курс прямо на пагорб, де стояв її літун, незважаючи на вежу. Коли вона минула першу огорожу, їй здалося, що вона чує звук руху всередині. Але ворота не відчинилися, і вона легше зітхнула, коли вони залишилися позаду. Потім вона підійшла до другої огорожі, зовнішню стіну якої вона повинна була обійти, оскільки вона лежала на її шляху. Проходячи повз нею, вона виразно почула не тільки рух всередині, але й голоси. Світовою мовою барсума вона почула, як чоловік віддає вказівки. Скільки людей мають збирати уса, скільки мають зрошувати це поле, скільки мають обробляти те і так далі, як бригадир розподіляє денну роботу для своєї команди. Тара з геліуму щойно досягла брами у зовнішній стіні. Несподівано вона відчинилася в її бік. Вона побачила, що на мить брама сховає її від тих, хто всередині, і в цю мить вона розвернулася і побігла, тримаючись близько до стіни, доки, зникнувши з поля зору за вигином споруди, не опинилася на протилежному боці огорожі. Тут, задихаючись від зусиль і від хвилювання через свою ледь уникнену втечу, вона кинулася в зарості високих бур'янів, що росли біля підніжжя стіни. Там вона деякий час лежала тремтячи, не наважуючись навіть підняти голову і озирнутися. Ніколи раніше Тара з Геліуму не відчувала паралізуючого впливу жаху. Вона була шокована і розлючена на себе, що вона, дочка Джона Картера, воєначальника Барсуму, виявляє страх. Навіть той факт, що там не було нікого, хто б це бачив, не зменшив її сорому та гніву. І найгірше було те, що вона знала, що за подібних обставин вона знову буде так само боягузливою. Це був не страх смерті, вона це знала. Ні, це була думка про ті безголові тіла і про те, що вона може їх побачити, і що вони можуть навіть доторкнутися до неї, покласти на неї руки, схопити її. Вона здригнулася і затремтіла від цієї думки. За деякий час вона достатньо опанувала себе, щоб підняти голову і озирнутися. На свій жах вона виявила, що куди б вона не подивилася, всюди бачила людей, які працюють у полях або готуються до цього. Робітники приходили з інших веж. Невеликі групи переходили до одного поля, а потім до іншого. Були навіть ті, хто вже працював за 30 адів від неї, приблизно за 100 ярдів. У найближчій до неї групі було десять, можливо, людей, як чоловіків, так і жінок, і всі вони були красиві тілом і гротескні обличчям. Їхнє вбрання було настільки мізерним, що вони були практично голі – факт, який нічим не вирізнявся серед землеробів марсіанських полів. Кожен носив своєрідний високий шкіряний комір, який повністю приховував шию. І кожен носив достатньо іншої шкіри, щоб підтримувати один меч і кишеню мішечок. Шкіра була дуже старою і зношеною, що свідчало про тривалу важку службу, і була абсолютно простою, за винятком одного знака на лівому плечі. Голови, однак, були вкриті прикрасами з дорогоцінних металів і коштовностей, так, що ледь можна було розрізнити очі, ніс і рот. Вони були жахливо нелюдськими і водночас гротескно людськими. Очі були далеко розставлені і витрішкуваті, ніз ледь більше, ніж дві маленькі паралельні щелини, розташовані вертикально над круглим отвором, який був ротом. Голови були особливо відразливими, настільки, що дівчині здавалося неймовірним, що вони є невід'ємною частиною красивих тіл під ними. Настільки заворожена була Тара з Геліуму, що ледь могла відірвати погляд від дивних істот, факт, який мав стати причиною її загибелі. Адже, щоб їх побачити, вона була змушена виставити частину своєї голови, і невдовзі на її жах вона побачила, що одна з істот припинила свою роботу і дивиться прямо на неї. Вона не наважувалася поворухнутися, бо все ще було можливо, що істота її не помітила, або принаймні лише підозрювала, що серед бур'янів причаїлася якась істота. Якщо вона зможе розвіяти цю підозру, залишаючись нерухомою, істота може повірити, що помилилася, і повернутися до своєї роботи. Але, на жаль, цього не сталося. Вона побачила, як істота привернула увагу інших до неї, і майже миттєво четверо чи п'ятеро з них почали рухатися в її наблямку. Тепер уникнути викриття було неможливо. Її єдина надія полягала у втечі. Якщо вона зможе вислизнути від них і дістатися до пагорбів та літуна попереду них, вона зможе врятуватися, і цього можна досягти лише одним способом – втечею, негайною і швидкою. Підстрибнувши на ноги, вона кинулася вздовж основи стіни, яку вона повинна обійти до протилежного боку, за яким лежав пагорб, що був її метою. Її вчинок був зустрінутий дивними свистячими звуками від істот позаду неї, і кинувши погляд через плече, вона побачила, що всі вони стрімко її переслідують. Були також пронизливі команди, щоб вона зупинилася, але на них вона не звертала жодної уваги. Не пройшовши й половини кола загороди, вона зрозуміла, що її шанси на успішну втечу великі, оскільки їй було очевидно, що її переслідувачі не такі швидкі, як вона. Високі справді були її надії, коли вона побачила пагорб, але вони швидко розвіялися від того, що лежало перед нею, бо там, на полях, що лежали між ними, було цілих сто істот, подібних до тих, що були позаду неї, і всі вони були напоготові, очевидно, попереджені свистом своїх товаришів. Інструкції та команди вигукувалися туди-сюди, в результаті чого ті, що були перед нею, приблизно розійшлися у велике півколо, щоб перехопити її. І коли вона повернула праворуч, сподіваючись уникнути сітку, вона побачила інших, що йшли з полів позаду, і зліва було те саме. Але Тарас Геліуму не збиралася визнавати поразку. Жодного разу не зупинившись, вона повернула прямо до центру наступаючого півкола, за яким лежав її єдиний шанс на втечу, і, біжучи, витягла свій довгий тонкий кинжал. Як і її доблесний батько, якщо вона має померти, вона помре в бою. У тонкій лінії, що стояла перед нею, були прогалини, і до найбільшої з них вона спрямувала свій курс. Істоти по обидва боки від отвору здогадалися про її намір, бо вони зімкнулися, щоб стати на її шляху. Це розширило отвори по обидва боки від них, і коли дівчина, здавалося, майже кинулася до них в обійми, вона раптово повернула під прямим кутом, пробігла швидко в новому напрямку кілька ярдів, а потім знову кинулася до пагурба. Тепер лише один воїн з широким проміжком з обох боків від нього перегороджував їй вільний шлях до свободи, хоча всі інші бігли так швидко, як тільки могли, щоб перехопити її. Якщо вона зможе пройти повз цього одного безнадмірної затримки, вона зможе втекти, в цьому вона була впевнена. На цьому трималася кожна її надія. Істота, що стояла перед нею, теж це усвідомлювала, бо рухалася обережно, хоч і швидко, щоб перехопити її. Як рехбійний фулбек міг би маневрувати, усвідомлюючи, що він один стоїть між командою суперника і тачдауном. Спочатку Тарас Геліус сподівалася, що їй вдасться ухилитися від нього, бо не могла не здогадуватися, що вона не тільки швидша, але й незмірно спритніша за цих дивних істот. Але невдовзі вона усвідомила, що за час, витрачений на спробу уникнути його хватки, її найближчі товариші наздогонуть її, і втеча стане неможливою, тому вона вирішила натомість кинутися прямо на нього, і коли він здогадався про її рішення, він стояв, напівприсівши і з простягнутими руками руками, чекаючи на неї. В одній руці у нього був меч, але піднявся голос, який владно вигукнув. «Взяти її живою! Не завдавайте їй шкоди!» Миттєво хлопець повернув меч у піхви, і тоді Тарас Гелію кинулася на нього. Вона кинулася прямо на це прекрасне тіло, і в ту мить, коли руки зімкнулися, щоб схопити її, її гостре лезо глибоко увійшло в оголене груди. Від удару їх обох кинуло на землю, і коли Тарас Гелію знову підхопилася на ноги, вона з жахом побачила, що огидна голова скотилася з тіла і тепер відповзає від неї на шести коротких, схожих на павукові ніж. Тіло судомно здригнулося і завмерло. Настільки ж короткою, як і була затримка, викликана сутичкою, її все ж було достатньо, щоб погубити її, бо навіть коли вона піднялася, на неї накинулися ще двоє цих істот і миттєво після цього її оточили». Її лезо знову занурилося в оголену плоть, і знову голова відкотилася і відповзла геть. Потім вони здолали її, і в наступну мить вона була оточена сотнею істот, які прагнули покласти на неї руки. Спочатку вона подумала, що вони хочуть розірвати її на шматки, в помсту за те, що вона вбила двох їхніх товаришів, але згодом зрозуміла, що ними керує більше цікавість, ніж будь-який зловісний мотив. «Ходімо», – сказав один з її викрадачів – Обидва з яких тримали її. Говорячи це, він спробував повести її з собою до найближчої вежі. Вона належить мені, вигукнув інший. Хіба не я її захопив? Вона піде зі мною до вежі Моака. Ніколи, наполягав перший, вона лудова. До луда я її відведу. І кожен, хто стане на заваді, відчує гостроту мого меча в голові. Останні три слова він майже викрикнув. «Годі! Досить цього!» – вигукнув хтось, хто говорив з певною владою. «Її захопили на полях Луда. Вона піде до Луда. Її знайшли на полях Моака, біля самої підніждя вежі Моака, наполягав той, хто стверджував, що вона належить Моаку». «Ви чули, що сказав Нолач?» – вигукнув Луд. «Нехай буде так, як він каже». «Не тоді, коли цей моак тримає меч», – відповів інший. «Швидше я розрубаю її навпіл і віднесу свою половину моаку, ніж віддам її всю луду». І він витяг свій меч, чи радше поклав руку на його руків'я загрозливим жестом. Але перш ніж він встиг його витягнути, Луд вихопив свій і жахливим ударом глибоко розрубав голову своєму супротивнику. Миттєво велика кругла голова здулася, майже як проколота повітряна куля, і з неї бризнула сірувата напіврідка речовина. Очі, що випирали, очевидно без повік, просто витріщалися. Схожий на сфінктер м'яз рота відкривався і закривався, а потім голова впала з тіла на землю. Тіло стояло байдуже на мить, а потім повільно почало безцільно блукати, поки один з інших не схопив його за руку». Одна з двох голів, що повзали по землі, тепер наблизилася. «Цей рекорд належить Моаку», – сказала вона. «Я Моак, я його заберу». І без подальших розмов вона почала підніматися по передній частині безголового тіла, використовуючи свої шість коротких павукоподібних ніг і дві міцні хевели, які росли безпосередньо перед її ногами і сильно нагадували клешні земного лобстера, за винятком того, що вони були одного розміру». Тіло тим часом стояло в пасивній байдужості, руки безвольно звисали вздовж боків. Голова піднялася до плечей і влаштувалася всередині шкіряного коміра, який тепер приховував її хевели і ноги. Майже одразу тіло виявило ознаки інтелектуального оживлення. Воно підняло руки і зручніше поправило комір, взяло голову в долоні і встановило її на місце, і коли воно рухалося, то не блукало безцільно, а замість цього його кроки були твердими і з певною метою. Дівчина спостерігала за всім цим зі зростаючим подивом, і незабаром, оскільки жоден інший з Моаків здавалося не був схильний оскаржувати праву Луда на неї, її повів її викрадач до найближчої вежі. Кілька супроводжували їх, в тому числі один, який ніс вільну голову під пахвою. Голова, яку несли, розмовляла з головою на плечах, істота, яка її несла». Тара з геліуму здригнулася. Це було жахливо. Все, що вона бачила в цих жахливих істотах, було жахливим, і бути в'язним повністю в їхній владі. Тінь її першого предка. Що вона зробила, щоб заслужити таку жорстоку долю? Біля стіни, що оточувала вежу, вони зупинилися, поки один відчиняв ворота, а потім вони пройшли всередину огорожі, яка на жах дівчини була заповнена обезголовленими тілами. Істота, яка несла бестілесну голову, поставила свій тягар на землю, і остання негайно поповзла до одного стіл, що лежали неподалік. Деякі безглуздо блукали туди-сюди, але це лежало нерухомо. Це була жінка. Голова підповзла до неї і пробралася до плечей, де влаштувалася. Відразу ж тіло легко підскочило і випросталося». Інший з тих, хто супроводжував їх з полів, підійшов з упряжею і нашийником, які були зняті з мертвого тіла, що колись вінчала голова. Нове тіло тепер привласнило їх, і руки вправно їх пристосували. Істота знову стала такою, як і раніше, коли Тарас Геліуму вразила її колишнє тіло своїм тонким клинком. Але була відмінність – раніше це був чоловік, тепер це була жінка. Це, однак, здавалося немало значення. Насправді, Тарас Геліуму помітила під час сутички та боротьби навколо неї, що статеві відмінності, здавалося, мало значення для її викрадачів. Чоловіки та жінки брали рівну участь у її переслідуванні, обидва були однаково запряжені і обидва носили мечі. І вона бачила стільки ж жінок, скільки й чоловіків, які витягували зброю в той момент, коли сварка між двома фракціями здавалася неминучою. Дівчині було надано лише короткий час для подальшого спостереження за жалюгідними істотами в загоні, оскільки її викрадач, наказавши іншим повернутися в поля, повів її до вежі, куди вони увійшли, опинившись у кімнаті приблизно десяти футів завширшки і двадцяти завдовжки, в одному кінці якої були сходи, що вели на верхній рівень, а в іншому – отвір до подібних сходів, що вели вниз. Кімната, хоч і знаходилася на рівні землі, була яскраво освітлена вікнами у внутрішній стіні. Світло надходило з круглого двору в центрі вежі. Стіни цього двору, здавалося, були облицьовані чимось, що нагадувало глазуровану білу плитку, і весь його внутрішній простір був залитий сліпучим світлом, що відразу пояснило дівчині призначення скляних призм, з яких були зроблені куполи. Самі сходи були достатньою підставою для зауважень, оскільки майже у всій архітектурі Барсума для сполучення між різними рівнями використовуються похилі доріжки, і особливо це стосується більш давніх форм і тих, що знаходяться у віддалених районах, де менше змін вплинули на звичаї давнини. Вниз сходами її викрадач повів тару з Геліума. Вниз і вниз, через кімнати, які все ще освітлювалися з блискучого колодязя. Час від часу вони зустрічали інших, які йшли у протилежному напрямку. І ті завжди зупинялися, щоб оглянути дівчину і розпитати її викрадача. «Я знаю лише те, що її знайшли в полях, і що я зловив її після бою, в якому вона вбила двох рекорів, а я вбив Моака, і що я веду її до Луда, якому, звичайно, вона належить. Якщо Луд захоче її розпитати, то це вже справа Луда, а не моя». Так він завжди відповідав цікавим. Незабаром вони дісталися кімнати, з якої круглий тунель вів від вежі, і туди істота повела її. Тунель мав близько семи футів у діаметрі та був сплющений знизу, утворюючи доріжку. На 100 футів від вежі він був облицьований тим же плиткоподібним матеріалом, що й світловий колодязь, і рясно освітлювався відбитим світлом із цього джерела. Далі він був облицьований каменем різної форми та розміру, акуратно вирізаним і підігнаним один до одного, дуже гарна мозайка без візерунка. Були також відгалуження та інші тунелі, які перетинали цей. Із рідко отвори не більше фута в діаметрі. Останні, як правило, були близько до підлоги. Над кожним із цих менших отворів було намальовано різний символ, а на стінах більших тунелів, на всіх перехрестях і точках злиття з'являлися іерогліфи. Дівчина не могла їх прочитати, хоча здогадувалася, що це назви тунелів або позначки, що вказують на точки, куди вони ведуть. Вона намагалася вивчити деякі з них, але не було жодного знайомого їй символу, що здавалося дивним, оскільки, хоча писемні мови різних народів Барсума відрізняються, все ж правда, що вони мають багато спільних символів і слів. Вона намагалася розмовляти зі своїм охоронцем, але він, здавалося, не був схильний розмовляти з нею, і вона нарешті припинила. Вона не могла не відзначити, що він не завдавав їй жодних образ, не був надмірно грубим і жодним чином жорстоким. Той факт, що вона вбила двох істот своїм кинджалом, очевидно, не викликав жодної ворожнечі чи бажання помсти в розумах дивних голів, що увінчали тіла, навіть у тих, чиї тіла були вбиті. Вона не намагалася це зрозуміти, оскільки не могла підійти до особливих відносин між головами та тілами цих істот, спираючись на будь-які попередні знання чи досвід. Поки що їхнє ставлення до неї, здавалося, віщувало лише те, що могло б викликати її страхи. Можливо, врешті-решт їй пощастило потрапити в руки цих дивних людей, які могли не тільки захистити її від шкоди, але навіть допомогти їй повернутися до геліуму. Вона не могла забути, що вони були огидні та моторошні, але якщо вони не мали наміру заподіяти їй шкоду, вона могла принаймні не зважати на їхню огидність. Відроджена надія пробудила в ній дух більшої бадьорості, і тепер вона майже весело крокувала поруч зі своїм дивним супутником. Вона навіть зловила себе на тому, що наспівує веселу мелодію, яка тоді була популярною в Геліумі. Істота поруч із нею звернула на неї свої безвиразні очі. «Що це за шум ти видаєш?» – запитало воно. «Я просто наспівувала мелодію», – відповіла вона. «Наспівувала мелодію», – повторило воно. «Я не знаю, що ти маєш на увазі, але зроби це знову, мені подобається». Цього разу вона заспівала слова, поки її супутник уважно слухав. Його обличчя не виказувало того, що відбувало. Розказувалося в цій дивній голові. Воно було таким же позбавленим виразом, як обличчя павука. Воно нагадувало їй павука. Коли вона закінчила, він знову повернувся до неї. «Це було інакше», – сказав він. «Мені це сподобалося навіть більше, ніж інше». «Як ти це робиш?» Чому? сказала вона. «Це спів. Ти не знаєш, що таке пісня?» «Ні», – відповів він. «Розкажіть мені, як ви це робите?» Це важко пояснити, сказала вона йому, оскільки будь-яке пояснення цього передбачає деяке знання мелодії та музики, а ваше питання вказує на те, що ви не маєте жодного уявлення ні про те, ні про інше. Ні, сказав він, я не розумію, про що ви говорите, але розкажіть мені, як ви це робите. Це просто мелодійні модуляції мого голосу, пояснила вона, послухайте. І вона знову заспівала. Я не розумію, наполягав він, але мені це подобається. «Чи могли б ви навчити мене це робити?» «Я не знаю, але я буду рада спробувати». «Побачимо, що Лут зробить з вами», – сказав він. «Якщо він не захоче вас, я залишу вас собі, і ви навчите мене видавати такі звуки». На його прохання вона знову заспівала, коли вони продовжували свій шлях з вивестеним тунелем, який тепер освітлювався поодинокими лампочками, що здавалися схожими на радієві лампи, з якими вона була знайома і які були поширені у всіх народів Барсума, наскільки їй було відомо, оскільки вони були вдосконалені у настільки віддалений період, що їхнє походження загубилося в давнині. Вони зазвичай складаються з напівсферичної чаші з довстого скла, в яку запаковано сполуку, що містить те, що, за словами Джона Картера, має бути радієм. Потім чашу цементують у металеву пластину з добре ізольованою задньою частиною, і все це встановлюють у кладку стіни або стелі за бажанням, де вона випромінює світло більшої чи меншої інтенсивності, залежно від складу наповнювального матеріалу протягом майже незліченного періоду часу. По мірі того, як вони просувалися, вони зустрічали все більше мешканців цього підземного світу, і дівчина помітила, що у багатьох з них метал і упряж були більш вишуканими, ніж у робітників на полях вище. Голови та тіла, однак, були схожими, навіть ідентичними, як їй здалося. Ніхто не завдавав їй шкоди, і вона відчувала полегшення, майже схоже на щастя, коли її провідник раптово повернув у отвір з правого боку тунелю, і вона опинилася у великій, добре освітленій кімнаті. Розділ п'ятий. Ідеальний мозок. Пісня, що була на її вустах, коли вона увійшла, завмерла там, заморожена жахом, який постав перед її очима. У центрі кімнати на підлозі лежало обезголовлене тіло, тіло, яке було частково з'їдене, а по ньому повзали півдюжини голів на коротких павучих ніжках, і вони рвали плоть жінки своїми хеліцерами та несли шматочки до своїх жахливих ротів. Вони їли людську плоть, їли її серою. Тара з геліуму жахнулася і, відвернувшись, закрила очі долонями. «Ходімо», – сказав її викрадач. «Що тропилося?» «Вони їдять плоть жінки», – прошепотіла вона жахливим тоном. «А чому б і ні?» – спитав він. «Ти думала, що ми тримаємо райкорів лише для роботи? О, ні! Вони дуже смачні, коли їх відгодовують. Щасливі також ті, яких розводять на їжу, оскільки їх ніколи не кличуть робити щось інше, окрім як їсти. «Це жахливо!» – вигукнула вона. Він мить пильно дивився на неї, але чи то з подиву, чи то з гніву, чи то зі співчуття його не проникне обличчя не видавало. Потім він повів її через кімнату повз жахливу річ, від якої вона відвернула погляд. Біля стін на підлозі валялося півдюжини обезголовлених тіл у збруї. Вона здогадалася, що їх тимчасово покинули голови, які бенкетували, поки вони знову не знадобляться. У стінах цієї кімнати було багато малих круглих отворів, які вона помічала в різних частинах тунелів, призначення яких вона не могла вгадати. Вони пройшли іншим коридором, а потім у другу кімнату, більшу за першу і більш яскраво освітлену. У ній було кілька істот зі зібраними головами і тілами, а біля стін валялося багато обезголовлених тіл. Тут її викрадач зупинився і заговорив з одним із мешканців кімнати. «Я шукаю Луда», – сказав він. «Я привів до Луда істоту, яку зловив у полях на горі». Інші зібралися навколо, щоб роздивитися тару з Геліуму. Один з них свиснув, після чого дівчина дізналася дещо про менші отвори в стінах, бо майже відразу з них виповзли як гігантські павуки два десятки або більше огидних голів». Кожна шукала одне з лежачих тіл і закріплювалася на місці. Відразу ж тіла відреагували на розумний напрямок голів. Вони підвелися, руки поправили шкіряні коміри і привели в порядок решту збруї. Потім істоти перетнули кімнату до того місця, де стояла тара з геліуму. Вона помітила, що їхня шкіра була більш багато прикрашена, ніж та, яку носили інші, кого вона бачила раніше, і тому здогадалася, що вони повинні бути вищими за рангом, ніж інші. І вона не помилилася. Про це свідчила поведінка її викрадача. Він звертався до них, як той, хто спілкується з вищими». Дехто з тих, хто її оглядав, торкався її плоті, ніжно защіпуючи її між великим і вказівним пальцями, і ця фамільярність викликала в дівчини обурення. Вона відірвала їхні руки. «Не торкайтеся мене!» – вигукнула вона владно, – адже хіба вона не принцеса Гелію? Вираз на цих жахливих обличчях не змінився. Вона не могла зрозуміти, чи вони гніваються, чи розважаються, чи її вчинок викликав у них повагу до неї, чи презирство. Лише один з них одразу заговорив. «Її потрібно буде більше відгодувати», – сказав він. Очі дівчини розширилися від жаху. Вона повернулася до свого викрадача. «Ці жахливі істоти мають намір зжерти мене», – вигукнула вона. «Це вирішувати луду», – відповів він, а потім нахилився ближче, щоб його рот був біля її вуха. «Той шум, який ти видала, який ти назвала піснею, мені сподобався», – прошепотів він. «І я віддячу тобі, попередивши, щоб ти не налаштовувала проти себе цих калданів. Вони дуже могутні, луд їх слухає. Не називай їх жахливими, вони дуже гарні. Подивись на їхнє чудове вбрання, їхнє золото, їхні коштовності». «Дякую», – сказала вона. «Ти назвав їх калданами. Що це означає?» «Ми всі калдани», – відповів він. «Ти теж?» І вона вказала на нього, спрямувавши свій тонкий палець на його груди. Ні, не це, пояснив він, торкаючись свого тіла. Це рекор, але це, і він торкнувся своєю голови, є калдан. Це мозок, інтелект, сила, яка керує всім. Рекор, вказав він на своє тіло, ніщо. Він не вартує навіть коштовностей на нашій збруї. Ні, навіть не збруї». Він носить нас, це правда, що нам було б важко обійтися без нього. Але він має меншу цінність, ніж збруя чи коштовності, тому що його легше відтворити». Він знову повернувся до інших калданів. «Ви повідомите Луду, що я тут?» – запитав він. «Септ уже пішов до Луда, він йому скаже», – відповів один. «Де ти знайшов цього рекора з дивним калданом, який не може відокремитися?» Викрадач дівчини вкотре розповів історію її полону. Він виклав факти саме так, як вони відбулися, без прикрас, його голос був таким же невиразним, як і його обличчя, і його розповідь була сприйнята так само, як і була виголошена. Здавалося, що істотам зовсім бракує емоцій, або, принаймні, здатності їх виражати. Неможливо було оцінити, яке враження справила на них історія, чи навіть, чи вони її почули. Їхні витрішкуваті очі просто дивилися, і час від часу м'язи їхніх ротів відкривалися і закривалися. Знайомство не зменшило жах, який дівчина відчувала до них. Чим більше вона їх бачила, тим огиднішими вони здавалися. Часто її тіло здригалося від судомних тремтінь, коли вона дивилася на калданів. Але коли її погляд блукав по гарних тілах, і вона могла на мить вигнати голови зі своєї свідомості, ефект був заспокійливим і освіжаючим, хоча коли тіла лежали без голові, на підлозі, вони були такими ж шокуючими, як і голови, прикріплені до тіл. Але безумовно, найжахливішим і моторошнішим видовищем були голови, що повзали на своїх павучих ніжках. Якщо одна з них наблизиться і торпнеться її, Тара з Гелію була впевнена, що закричить, а якщо одна спробує заповсти на неї, ух, сама думка викликала відчуття непритомності. Септ повернувся до камери. «Луд хоче бачити тебе і полонену. Ходімо», – сказав він і повернувся до дверей навпроти тих, через які Тара з Гелією увійшла до камери. «Як тебе звати?» Його запитання було адресоване викрадачу дівчини. «Я Гек, третій бригадир полів Луда», – відповів він. «А її?» «Я не знаю». «Це не має значення. Ходімо». Аристократичні брови Тари з Гелію піднялися вгору. Це не має значення. Справді? Вона, принцеса Гелію, єдина дочка воєначальника Барсоому. Стривайте, вигукнула вона. Має велике значення, хто я є. Якщо ви ведете мене до свого Джеда, можете оголосити: принцеса Тара з Геліюму, дочка Джона Картера, володаря Марсу. Тримай язик за зубами, наказав Септ. Говори, коли тебе питають. Ходімо зі мною. Гнів тари з Гелією ледь не задушив її. Ходімо, застеріг Гек і в'яв її за руку, і Тара з Гелій йому пішла. Вона була лише полоненкою. Її ранг і титули нічого не значили для цих нелюдських чудовиськ. Вони провели її коротким ес подібним коридором, до кімнати, повністю обкладеною білим, схожим на плитку матеріалом, яким була облицьована внутрішня частина світлової стіни. Близько до основи стін було багато менших отворів, круглих за формою, але більших, ніж подібні, які вона помічала в інших місцях. Більшість цих отворів були запечатані. Прямо навпроти входу був один, обрамлений золотом, а над ним був вмонтований дивний пристрій з того ж дорогоцінного металу. Септ і Гек зупинилися одразу біля кімнати, дівчина між ними, і всі троє мовчки стояли обличчям до отвору в протилежній стіні. На підлозі біля отвору лежало обезголовлене чоловіче тіло майже героїчних пропорцій, а по обидва боки від нього стояли важко озброєні воїни з витягнутими мачами. Можливо, п'ять хвилин вони чекали, а потім в отворі щось з'явилося. Це була пара великих клешень, і відразу після цього виповз жахливий калдан велетенських розмірів. Він був наполовину більшим за всіх, яких Тарас Геліуму коли-небудь бачила, і весь його вигляд був незмірно жахливішим. Шкіра інших була синювато-сірою, а цей був трохи більш синього відтінку, а очі були обведені смугами білого і багряного кольору, як і його рот. З кожної ніздрі горизонтально на ширину обличчя тягнулася смуга білого і одна багряного кольору. Ніхто не говорив і не рухався. Істота підповзла до простягнутого тіла та прикліпилася до шиї. Потім вони двоє піднялися як одне ціле і наблизилися до дівчини. Він подивився на неї, а потім звернувся до її викрадача. «Ти третій наглядач полів Луда?» – спитав він. «Так, Луда, мене звуть Гек. Розкажи мені, що ти знаєш про це?» І він кивнув у бік тари з геліуму. Гек зробив, як йому було наказано, а потім Луд звернувся до дівчини. «Що ти робила в межах бантуму?» – спитав він. «Мене занесло сюди під час великої бурі, яка пошкодила мій літак, і занесла мене невідомо куди. Я спустилася в долину вночі, щоб поїсти та попити. Бани прийшли і загнали мене в безпечне місце на дереві, а потім твої люди зловили мене, коли я намагалася покинути долину. Я не знаю, чому вони мене схопили. Я не робила нічого поганого». «Все, що я прошу, це щоб ви відпустили мене з миром». «Ніхто, хто входить до Бантуму, ніколи не покидає його», – відповів Лут. «Але мій народ не воює з вашим. Я принцеса Геліуму, мій прадід – Джеддак, мій дід – Джед, а мій батько – воєначальник усього Барсуму. Ви не маєте права мене утримувати, і я вимагаю, щоб ви негайно звігнили мене. «Жоден, хто входить до бантуму, ніколи не виходить звідти», – повторила істота без виразу. «Я нічого не знаю про менших істот барсуму, про яких ти говориш. Є лише одна вища раса – раса бантумців. Вся природа існує, щоб служити їм. Ти зробиш свій внесок, але ще не зараз. Ти занадто худий. Нам доведеться тебе відгодувати, септе. Мені набрид рекор. Можливо, це матиме інший смак». Банти надто смердючі, і рідко яка інша істота заходить у долину. А ти, Геку, ти будеш винагороджений, я підвищу тебе з полів до нір. Відтепер ти залишатимешся під землею, як і прагне кожен бантумець. Більше тобі не доведеться терпіти ненависне сонце, дивитися на потворне небо або на огидні зростаючі речі, які оскверняють поверхню». «Наразі ти доглядатимеш за цією річчю, яку ти мені приніс, стежитимеш, щоб вона спала і їла, і більше нічого не робила». «Ти розумієш мене, Геку? Більше нічого!» «Я розумію, Луде!» – відповів інший. «Заберіть її звідси!» – наказала істота. Гек повернувся і повів Тару з геліуму з апартаментів. Дівчина була нажахана роздумами про долю, яка чекала на неї, долю, від якої, здавалося, не було порятунку. Було надто очевидно, що ці істоти не мають ніжних чи лицарських почуттів, до яких вони.